Читання Чарютамріта Мадьяліла Глава 10 Повернення Господа до Джаганатпурі. Поки Ши читання Махапрабу мандрував Південною Індією, Сарабома Батачаря багато розмовляв із царем Пратапарудрою. Магарач Пратапарудра попрохав Батачарю, щоб той влаштував для нього зустріч із Господом і Баттачар'я запевнив його, що спробує це зробити, щойно читання Махапрабу повернеться з Південної Індії. Коли Господь повернувся до Джаганатпурі зі своєї подорожі Південною Індією, він поселився в будинку Каші Мішви. Після повернення шиї читання Махапрабу Сарабома Батачаря представив йому багатьох вайшнавів. Батько Рамананди Рая Баванандарай – віддав ще одного свого сина, Ванінату Патанайку, щоб той служив Господові. Шича Тані Магапрабу повідомив своїм супутникам про те, як осквернився Кришнадас, спілкуючись із Баттатарі, і тому запропонував, щоб Кришнадас залишив їхнє товариство. Нітянанда Прабу послав Кришнадаса до Бенгалії, повідомити навадвіпських, відданих про повернення Господа до Джаганатпурі. Всі віддані Навадвіпа почали лаштуватися в дорогу до Джаганатпурі. В той час у Навадвіпі був Параманандапурі, і він, почувши про повернення Господа, відразу вирушив до Джаганатпурі в товаристві Брамана на ім'я Камалаканта. Один із жителів Навадвіпи Порушоттам Батачар'я вчився у Варанасі. Він прийняв від чайтаннянди ступінь зреченості, але взяв ім'я Сорупа. Тепер він прийшов до лотосових стіп Ший Чайтанні Магапрабу. Після відходу ширі Ішвари Пурі, його учень Говінда, виконуючи наказ свого вчителя, прийшов до Чайтанні Магапрабу, щоб йому служити. Ший читання Магапрабу дуже шанобливо зустрів також Брамананду Бараті, шануючи його зв'язок із Кешевою Бараті. Коли Брамананда Бараті прийшов до Джаганатпурі, Господь порадив йому більше не втягатись в оленячу шкуру. Правильно зрозумівши Шичатаню Магапрабу, Брамананда визнав його за самого Кришну. Однак, коли Сарабома Батачар'я звернувся до Шичатані Магапрабу як до Крішни, Господь негайно заперечив. В той самий час прийшов до Господа також Кашішвар Госвамі. У цій главі розказано про те, як віддані з багатьох різних місць Приходять побачити читанню Магапрабу, мов ті численні річки, що витікають із різних місць і врешті впадають у море. Одинку Сося Я складаю шанобливі поклони Господу Шричатанні Махапрабу він схожий на хмару, яка проливає воду на хлібні лани, що потерпають без дощу, і що їх порівнюють із відданими. Розлука із шичаєтанією Махапрабу наче посуха, але коли Господь повертається, його присутність мов нектарний дощ, який випадає на збіжжя і рятує його від загибелі джая джай ши джая-двайтачандра, джая-гора-бактавринда. Хвала-хвала господові Чайтанні, хвала-хвала Нітянанді-праву, хвала-хвала Адвайтачандрі, хвала-хвала всім відданим господа Чайтанні. Коли Ший-чайтаня-магапрабу вирушив у подорож до Південної Індії, цар Пратапорудра попрохав Сарабому Батачарю прийти до палацу. Коли Сараббома Батачар'я прийшов, цар як якнайшанобливіше посадовив його і заходився розпитувати про Шрі-Чайтан Нюмагаправо. Цар сказав Батачарі: «Я чув, що з Бенгалії прийшла якась велика особистість і оселилась у тебе вдома. Я також чув, що він дуже-дуже милостивий. Мага-кріпа-мой! Я чув також, що ця велика особа проявила до тебе велику милість». Хай там як, а це я чув від багатьох різних людей. Тож, милостиво, пролий на мене ласку і влаштуй мені із ним зустріч. Батачар я відповів. Усе, що ти чув, правда, але що стосується зустрічі, то це влаштувати дуже важко. Шиї читання Магаправу перебуває на зреченому ступені життя. Він цілком зрікся світських справ. Він завжди тримається самотньо і навіть у вісні уникає зустрічі з царями. Проте я все одно спробував би влаштувати для тебе зустрічі з ним, якби оце нещодавно він не вирушив у подорож до Південної Індії. Зараз запитав, чому ж він залишив Джаганатпурі? Батачалі відповів, такі розваги великої особи. Магантеїра Ей Екаліла. Великі святі йдуть до святих місць прощі для того, щоб їх очистити. Заля цього читання Магапрабу відвідує численні тірте і звільняє силу селену з умовлених душ. Такі святі, як ти, самі є святими місцями. Завдяки своїй чистоті вони постійно подорожують з Верховним Господом і тому здатні очищувати навіть святі місця, цього вірша, що його промовив Магарач Юдіштіра до Відури у Шимад 1.1310 зацитовано також в Аді Лілі 1.63. 13. Вайшнав мандрує місцями прощі для того, щоб їх очищувати і щоб рятувати палі зумовлені душі. Це один з обов'язків Вайшнава. Насправді, Ші, читання Магапрабу – не якась жива істота, а сам Верховний Богособа. Отож, він повністю незалежний повелитель, але ставши на становище відданого, він діє як відданий. Пояснення. Шіла Бактісіданта Сарасваті Такор вказує, що у святих місцях постійно живе багато люду, який не дотримується точно правил життя у святому місці. Тому піднесені, віддані, ідуть у ці місця, щоб морально відроджувати таких людей. В цьому полягає завдання Вайшнава. Вайшнаву прикро бачити, що інші істоти заплутались у тенетах матерії. Ший Чайтання Магапрабу вчив, як виконувати цю діяльність Вайшнава, хоча він сам божество усіх Вайшнавів, довершений і незалежний верховний богособа. Він є пурна судго ніття мукта, довершений, повністю вільний від скверни і вічно звільнений. Він санатана, бо в нього немає початку і кінця. 14. Почувши це пояснення, цар запитав. «Чому ти дозволив йому піти? Чому ти не впав до його лотосових стіп і не затримав його тут?» Сарабама Батачарія відповів, «Швій Чатані Магабрабу – це сам Верховний Богособа, і він цілковито незалежний. Він сам Господь Кришна, і тому не залежить ні від кого. Все одно я докладав усіх зусиль, щоб затримати його тут, але він Верховний Богособа і цілковито незалежний, тож мені це не вдалося». 17. Цар сказав, «Баттачар'є». Ти найобізнаніша і найдосвідченіша людина з усіх, кого я знаю. Тому якщо ти називаєш Шри Чайтаню Магапрабу Господом Крішною, я визнаю це як істину. пояснення. Такий шлях поступу в духовній науці. Щоб прокласти собі шлях до духовної досконалості, треба визнавати слова Ачар'ї – істинного духовного вчителя. В цьому полягає таємниця успіху. Однак цей провідник, духовний вчитель, повинен бути безкорисливий відданий, що неохильно дотримується настанов попереднього очарі, ні на крок від них не відходячи. Учень повинен приймати все, що каже духовний вчитель. Тільки тоді успіх забезпечений. Такий метод пізнання ведичної науки. Сарабома Батачарія був браман і свідома своєї сутності душа. Тим часом, як Пратапарудра, був кшатрія. Царі кшатрії дуже старанно виконували настанови вчених браманів та святих осіб і керували країною під їхнім проводом. Так само і вайші виконували накази царя, а шудри служили трьом вищим кастам. Отож, брамани, кшатрії, вайші та шудри співпрацювали – роблячи кожен своє діло. Внаслідок цього в суспільстві панував мир, і люди мали змогу виконувати свої обов'язки в свідомості Кришни. Тому вони були щасливі в цьому житті і могли повернутися додому до Верховного Бога. 18. Коли ще читання Гаприбу повернеться, я хочу, бодай, один раз його побачити, щоб мої очі стали досконалі. Сароба Мабадачаря відповів – його святість господь Ший Чайтані Магапрабу, повернеться дуже скоро. Я хочу мати для нього на оселю у спокійному та безлюдному місці. Оселя господа Чайтані має бути в безлюдному місці, але неподалік від храму Джаганадхи. Будь ласка, обміркуй це і виділи якесь підхоже приміщення для нього. Цар відповів, «Будинок Каші це саме те, що тобі треба. Він стоїть поряд із храмом, навіть люди у тихому та спокійному місці. Після цієї розмови цар став нетерпляче очікувати, коли ж повернеться Господь, а з гробом оботечаря пішов до Кашемішри повідомити про цареву волю. Коли Кашемішра почув цю пропозицію, він вигукнув «Як мені пощастило, адже в моїй оселі житиме шийчатаням Агапрабу, Господь усіх прабу!» Пояснення. У цьому вірші варто звернути увагу на слово Прабхупад, яким названо «Шрі Чатані Магапрабу». Щодо цього шила Бхакті Сіданта та самі Прабхупад коментує. Початок цитати. «Шрі Чатані Магапрабу – це сам верховний богособа Шрі Кришна, і всі його слуги звертаються до нього на ім'я Прабупат. Це ім'я означає, що біля його лотосових стіб взяло притулок багато Прабу». Кінець цитати. До жистого вайшнава звертаються як до прабу. Вайшнави, дотримуючись вайшнавського етикету, звертаються одне до одного саме так. Коли під покровом лотосових стіп одного прабу знайшли притулок багато інших прабу, його іменують Прабупадою. Шрій Нітянанду Прабу і Шрій Адвайту Прабу також називають Прабупада. Шри Четаням Махапрабу, Шри Адвайта Прабу і Шри Прабу, всі вони Вішну тата, Верховний Богособа, Господь Вішну. Тому всі живі істоти перебувають під покровом їхніх лотосових стіп. Господь Вішну – це вічний Господь кожного, а представник Господа Вішну – це довірений слуга Господа. Такий представник грає роль духовного вчителя для вайшнавів-неофітів. Тому духовного вчителя шанують так само, як самого Срікришну Чайтанню чи Господа Вішну і іменують Вішнупад чи Прабупад. Зазвичай, ачарю духовного вчителя інші вшановують, називаючи Шріпад, а до посвячених вайшнавів звертаються як до Прабу. За Прабу Правопаду і Вішнопаду мовиться у явлених писаннях, як оце Шимадбагаватам, читання Чаритамрита і Шичитання Багавата. І свідчення цих писань визнають безкорисливі віддані. Пракрита сахаджії не гідні навіть зватись вайшнавами. Вони думають, що прабупадою можна іменувати тільки кастових госвами. Такі сахаджії невігласи називають себе вайшнава «дас-анудас», що означає «слуга, слуги вайшнавів», однак заперечують проти того, щоб чистого вайшнава звали правопад. Іншими словами, вони заздрять істинному духовному вчителю, якого називають правопадою, і чинять образу, вважаючи істинного духовного вчителя за звичайну людину чи за члена якоїсь касти. Шіла Бахтісідам та Сарасаді Такур називає таких сагаджі найбільшими невдахами. Через свої хибні уявлення вони готують собі життя в пекельних умовах. 24. Так всі жителі Джаганадпурі, званого також Порушоттама, палали жаданням знову зустрітися із Шри Чайтаннію Магаправу. Коли палке прагнення всіх жителів Джаганадпурі знову побачити Господа сягло свого апогею, він повернувся з Південної Індії. Почувши, що Господь повернувся, всі невимовно зраділи і прийшли до Соробема Батачарі, прохаючи, «Будь ласка, влаштуй для нас зустріч із Шри Четаннію Магапрабу. Тільки з твоєї ласки ми можемо знайти притулок біля лотосових стіп Господа». Батачаря відповів людям, «Завтра Господь буде у каші міші. Там я влаштую для вас усіх зустріч із ним. Наступного дня Ший читання Магапрабу у захваті пішов із Сарабамою Батачар'єю відвідати храм Господа Джаганати. Слуги Господа Джаганати всі кинулись підносити Ший Чатані Магапрабу залишки їжі Господа Джаганати. На відповідь читання Махапрабу обійняв кожного з них. Не дивившись на Господа Джаганадху, Ший читання Магапрабу вийшов із храму, далі Батачаря повів його до оселі Каші Мішри. Коли Ший Четані Магапрабу прийшов додому Каші Мішри, той впав йому до лотосових стіп і віддав себе разом з усіма своїми статками. Тоді Ший Четані Магапрабу явив Каші Мішрі свою чотирируку подобу. Визнавши Каші Мішу своїм слугою, Господь обійняв його. Після того, Шичатані Магапрабу сів на підготовлене для нього місце, а всі віддані на чолі з господом Нітянандою Прабу посідали довкола нього. Шичатані Магапрабу був дуже щасливий бачити своє нове помешкання, що задовольняло всім його потребам. Саробом Ватачар'я сказав, «Це приміщення якраз підходить для тебе. Будь ласка, зроби його своїм. Каше Мішра так хоче цього». Шичатані Магапрабу сказав, Моє тіло належить вам. Тому я згідний на все, що ви скажете. Після того, сиробомо Батачар'я, сівши по праву руку від Господа, почав представляти всіх жителів Порушоттами Джаганатпурі. Батачар'я сказав, «Дорогий Господи, всі ці люди, що живуть у Нілачалі Джаганатпурі, згорали від нетерпіння, прагнучи зустрітися з тобою. За твоєї відсутності, всі вони були схожі на спраглих птахів чаток, що квилять у розпачі. Будь ласка, прийми їх як своїх слуг. Патачар я спочатку представив Джанардену, сказавши «Ось Джанардена – слуга господа Джаганати. Він служить господу, коли надходить час оновлювати його трансцендентне тіло». Пояснення. Під час Анавасари, після церемонії сна ятри, господа Джаганадхи немає в храмі цілих 15 днів протягом яких господа оновлюють. Це відбувається щороку. Джанардан, якого тут представлено ще й читання служив Господу Джаґнаті саме в цей час. Відновлення Господа Джаґати називають також Навайована, що означає, що божество Джаґати повністю омолоджують. 42. Кришна дас Мадеї Суварана Бетрадарі Сікі Магітинама е ріканадикарі. Сромова Батачарія представляв віданих далі це Кришнадас, що підносить золоту палицю. А ось Шікімагіті, головний писар. Пояснення. Того, кому доручено писарство, називають також деулакаран парапрапта кармачарі. Його залучають до написання літопису, який називають Маталапанджі. 43 Прадюмна міса інга байшнавадан Даганатермага Соаримга Дасанам. Це ось прадюмна міша, найперший з усіх вайшнавів. Він великий слуга Джаганатхи і його ім'я Дас. Пояснення. В Орісі більшість Браманів мають титул Дас. Зазвичай вважають, що слово Даса стосується до небраманів, але в Орісі титул Даса вживають Брамани. Це підтверджує кулібатта. Насправді кожен є Даса, бо кожен є слуга Верховного Бога особи. В цьому розумінні Брамана має найбільше право іменувати себе Дасом. Тому в цьому випадку позначення Дас цілком відповідне. 44. Це Мурарі Магіті, брат Сікі Магіті. Все, що в нього є, це твої лотосові стопи. Ось Чанданешвар, Сімганешвар, Мурарі Брахман, і вішнудас. Всі їхні думки завжди зосереджені на твоїх лотосових стопах. Ось Парамананда Прагара-Радж. Його також називають Магапатра. Він дуже-дуже розумний. Пояснення. Прагара-Раджаї називають Брамана, який заступає царя на час, коли трон порожній. В Орісі, після смерті царя до того, як на престол зведуть наступного, на троні повинен сидіти царський заступник, якого називають Прагарарадж. Прагарараджа найчастіше вибирають з родини наближених священників царя. Зачасівши читання Магапрабу, Прагарараджою був Парамананда Прагарарадж. 47. Всі ці чисті віддані являють собою окрасу джагана Тапурі. Їхні думки повсякчасно линуть до твоїх лотосових стіп. Представлені Шичетані Магапрабу всі простяглись перед ним на землі, впавши як палки. З'явивши їм всім велику милість, Шичетані Магапрабу кожного обійняв. 49. В той час з'явився Бавананда Рай з чотирма синами, і всі вони впали до лотосових стіп Шичетані Магапрабу. Пояснення. Бавананда Рай мав п'ятеро синів, один з яких був піднесена особистість на ім'я Рамананда Рай. Бавананда Рай вперше зустрівся із Шичетанією Магапрабу, Після його повернення з Південної Індії, в той час Рамананда Рай ще був на урядовій службі. Отож Бавананда Рай прийшов до Шичатані Махапрабу тільки з чотирма синами. Їх звали Ванінат, Гопінат, Каланіді та Суданіді. Про Бавананду Рая та його п'ятьох синів розказано в Аділілі 10 133-134 сарабамакоге ей рай бабананда імгар праттам рай рамананда Сарабамова тачаря вів далі. Оце Бавананда рай батько Шрі Рамананди-рая, що є його старший син. Шрі Четані Магапрабу обійняв Бабананду-рая з великою повагою, згадавши про його сина Рамананду-рая. Шрі Четані Магапрабу склав шану Бабананді-раю, сказавши, у цьому смертному світі немає слів, щоб описати славу людини, що має за сина такий діамант, як Раманандарай. Ти сам Магарадж Панду, а твоя дружина – це сама Кунті Деві. Твої наділені високим розумом сини – це втілення п'яти пандавів. Почувши, похвалуші читання Магапрабу, Маганандарай сказав, я належу до четвертого суспільного класу і занурений в матеріальну діяльність. Але попри те, що я такий ниций, ти доторкнувся до мене. Це доказ того, що ти сам Верховний Богособа. Пояснення. У багавата 5.18 сказано: "Від тя виная сам панне брахмане гавьястині суничай васвапакеча пандита самадаршина". Смирений мудрець завдяки істинному знанню однаковими очима дивиться на вченого і скромного брамана корову, слона, собаку та їда. оскверненого. Особи, які досягнули висот у духовному розумінні, не зважають на матеріальні умови, в яких перебуває істота. Духовно піднесена особа бачить духовну сутність кожної живої істоти і тому не розрізняє між вченим браманом, собакою, чандалою або ще кинебудь. На таку особу не справляє враження матеріальне тіло, вона бачить духовну сутність істот. Отож, Баванандирай відзначив й читання Магапрабу, які показували байдужість Господа до суспільного становища Баванандирая, що належав до зануреної у світську діяльність Касти Шудр. Господь, натомість, взяв до уваги духовне становище Баванандирая, а також Раманандирая та його братів. Схильність дивитись на інших таким чином притаманна також і слузі Господа. Він дає притулок будь-кому, будь-якій Живі істоті походить вона із сім'ї браманів чи з сім'ї чандалів. Духовний вчитель перевиховує всіх і заохочує всіх до духовного життя. Знайшовши притулок у такого відданого, можна увінчати своє життя успіхом. Це саме каже і Шрімад-Бгаґотам 2.4.18. Янєця Папа, Ядапа, Срая, срая Судянди тасмай Смай, Праба ви Кірати, гуни, андри, пулінди, пулкаші, абгіри, шумби, явани, члени народностей касів, ба й інші призвичайні до гріха особи, можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у Його відданих. Я щиро складаю Йому шанобливі поклони. Кожен, хто віддається під притулок верховного богоособи чи його чистого відданого, піднімається до духовного рівня і очищується від матеріального забруднення. Це підтверджує також Кришна в Бхагавадгіті 9.32. Нам -в я я -судра О, сину прідхи! Всі, хто бере притулок у мене, навіть люди нижчого походження, Жінки, вайші торговці або шудри робітники можуть досягти найвищої мети. 55. Ниджа гріха від бриття панчапутрасане атма самарпілу аме томара чаране. Цінуючи ласку читання Махапрабу Бавананда Рай додав. Разом із своїм домом, статками, слугами та п'ятьма синами я віддаю себе до твоїх лотосових стіп. Пояснення. Так віддаються господові. Філабактіну такур співає. Манаседегогего, джокітжумор арпілунтуападенунда кішур. Чаранагаті. Коли людина віддається лотосовим стопам Господа, вона віддається разом з усім, що має, своїм домом, тілом, розумом, і взагалі всім, чим тільки володіє. Коли щось заважає так віддатись Господу, слід негайно відкинути це без усякого жалю. Якщо людина може віддатись Господу разом з усіма членами своєї сім'ї, немає потреби приймати сан'ясу. Однак, якщо так звані члени сім'ї заважають віддатись Господові, їх слід негайно залишити, щоб віддатись до кінця. 56. Ось цей мій син, Ванінат, завжди залишатиметься біля твоїх лотосових стіб, щоб миттю виконувати твої накази і прислуговувати тобі. Дорогий Господи, будь ласка, вважай мене за родича, Хоч би що і хоч би коли ти забажав, не вагаючись, наказуй мені. Ши читання Магаправу. Прийняв пропозицію Баванандирая, кажучи Я погоджуюсь без вагань, бо ти не чужий мені. Життя за життям, ти мій слуга разом з твоїми рідними. За яких 5-7 днів прийде Ши Раманандарай. Коли він прийде, бажання мого серця будуть сповнені. Його товариство дарує мені невимовну втіху. Сказавши це, Ши Чатані Магапрабу обійняв Бавананду рая, а потім своїми лотосовими стопами Господь торкнувся, доголів його синів. Після того Ши Чатані Магапрабу відіслав Бавананду Рай назад додому, а Ванінато Патанайка лишив своїм особистим слугою. Потому Сарабам Патачарія попрохав усіх розходитись. Тоді Ши Чатані Магапрабу гукнув Кала Кришнадасу, що супроводжував Господа під час його мандрівок Південною Індією. 63. Прабу Коге Батта Чарля, Інгара Чаріта, Даккина Гайя Інга Амара Сагіта. що читанням Гапрабу сказав. Дорогий Батта послухай лишень, яка вдача в цієї людини, що пішла зі мною до Південної Індії. Батта Тари амаречарія Батарігойте Анілону Дарія. Він залишив моє товариство, щоб пристати до гурту Баттатарі. Але я врятував його від них і привів сюди. Я його привів назад, і тепер прошу, щоб він залишив мене. Тепер він може йти куди хоче, бо я вже не відповідаю за нього. Пояснення. Кала Кришнадас піддався впливу і повабився на спокуси кочових циганів, що зваблювали його жінками. Мая така сильна, що Кала Кришнадас залишив товариство Шичатані Магапрабу заради товариства циганок. Навіть якщо хтось перебуває в товаристві Шичатані Магапрабу через свою маленьку незалежність, він може спокуситись Маєю і залишити Господнє товариство. Залишити товариство Шичатані Магапрабу на своє нещастя – може тільки той, хто повністю перебуває під впливом Майи. Але якщо не стерегтися дуже пильно, Майя кожного може стягнути донизу, навіть якщо це особистий супутник ший Чатані Магаправу. Що вже тоді казати за інших? Бататгарі збільшували свою кількість, зваблюючи нових людей за допомогою жінок. Даний випадок являє собою научний доказ того, що будь-коли можна впасти і залишити товариство Господа. Досить тільки зловжити своєю маленькою незалежністю. Той, хто впав і втратив Товариство Верховного Бога особи, віддає себе на поталу матеріальному світові з його стражданнями. Хоча читання Махапрабу відкинув Калакришнадасу, той отримав ще один шанс, як то буде видно з дальших віршів. 66 «Ето суні Кришнадас канді тела гіла маддя корите Магапрабу Почувши, що Господь виганяє його, Калакришнадас заплакав. Однак ший читання Махапрабу, не звертаючи на нього уваги, встав і пішов обідати. 67. Тоді інші віддані на чолі з Нітянандою Прабу, Джагаданандою, Мукундою та Дамодарою почали обмірковувати певний план пояснення. Навіть якщо Верховний Богособа когось відкине, Віддані Господа його не відкидають. Тому віддані Господа милостивіші за самого Господа. Отож, Шіла Наротамда Астакур співає Чарія байшнава сейва, ністара петя кива. Від тенет матерії неможливо звільнитися, якщо не служити чистим відданим. Сам Господь іноді може бути дуже суворий, але віддані завжди ласкаві. Отож, Калакришнадас отримав милість чотирьох згаданих тут відданих. 68. Горадеши патхайде чахі екаджан, ай кекогі прабурагаман. Четверо віддане господа міркували. Треба, щоб хтось пішов до Бенгалії повідомити Шачімато про повернення до Джаганатпурі Шичатані Магапрабу. Почувши про повернення Шри Чатані Магапрабу, віддані, як оце Адвайта і Шрівас, неодмінно прийдуть побачитися з ним. Тож, пошлімо до Менгалії Кришнадаса. Ухваливши це, вони залишили Кришнадаса при служінні Господові і підбадьорили Його. Пояснення. Коли Шри Чатані Магапрабу відкинув Кала Кришнадаса, той впав у розпач і заридав. Тому віддані Господа зглянулись на нього і підбадьорили Його заохотивши далі служити Господові. 71. Наступного дня всі відані попрохали Шичатаню Магаправу. Будь ласка, дозволь, щоб хтось пішов до Бенгалії. Матір Шачі та всі відані на чолі за Двайтою Прабу дуже сумують, не отримавши звістки про твоє повернення з мандрівки Південною Індією. Нехай одна людина піде до Бенгалії і принесе всім щасливу вість про твоє повернення до Джаганатпурі. На цю мову що читання Магапрабу відповів «Робіть, як вирішите. Так, Так Калакришнадаса послано до Бенгалії. Йому дали достатньо решток їжі Господа Джаганати, щоб роздати в Бенгалії. Отож, Калакришнадас пішов до Бенгалії. Насамперед він прийшов до Навадвіпи, щоб побачити матір Шачі. Прийшовши перед матір Шачі, Калакришнадас передусім поклонився, а тоді дав їй рештки їжі Господа Джаганати – Магапрасад. Після того він передав їй добру новину про те, що читання Магапрабу повернувся з мандрів Південною Індією. Ця новина дуже втішила матір Шачі, а також всіх відданих на Вадвіпе на чолі зі Шивасою Такуром. Почувши про повернення Господа Чайтанні до Пурі, всі дуже зраділи. Далі Кришнадас пішов до садиби Адвайта Ачарі. Шанобливо поклонившись, Адвайті Ачарі – Кришнадас дав йому Магапрасад, а тоді якнайдокладніше розповів усі новини про Господа Чайтаню. Почувши про повернення Шийчатані Магапрабу, Адвайта Ачарья Госвами дуже зрадів. У великому любовному екстазі він оглушливо вигукував, танцював і співав тривалий час. Дізнавшись про цю щасливу новину, так само дуже зрадів Гаріда Стакур – і разом із ним Васудевдата, Мурарі Гупта і Шивананда Сен. Ачарі Ратна, Вакрешвар Пандіт, Ачарі Нідий і Гададар Пандіт всі були щасливі почути цю звістку. Шірам Пандіт, Дамодар Пандіт, Шріман Пандіт, Віджай та Шрідгара також були в захваті, почувши про це. Рагав Пандіт, син Адвайтачарі та всі інші віддані дуже втішились, скількох я можу назвати. Всі дуже раділи і всі зібрались в оселі Адвайта Ачарії. Всі відані шанобливо кланялись лотосовим стопам Адвайта Ачарії, а Адвайта Ачарія відповідав усіх їх обіймаючи. Адвайта Ачарія влаштував свято, яке не вщухало два чи три дні. Після того всі твердо вирішили піти до Джаганатпурі. Всі відані зібрались в Оноводіпі і, з дозволу матері Шачі, вирушили до Ніладрі Джаганатпурі. Прийшли також жителі Кулінаграми, Сатярадж, Рамананда та всі інші тамтешні віддані і приєдналися до адвайта Додому Адвайтачарі прийшли також Мукунда, Нарагарі, Рагунандан і всі інші віддані Сканди, щоб разом із ним піти до Джаганадпурі. У той час із Південної Індії прийшов Параманандапурі. Ідучи вздовж берегів Ганги, він дійшов до міста Надія. У Наводвіпі Параманандапурі Жив та харчувався в домі Шачімати. Вона як піклувалась про нього. Живучи в домі Шачімати, Парамананда Пурі почув новину про повернення Ши-читані Махапрабу до Джаганадпурі. Отож і він вирішив якнайшвидше йти туди. У Ши-читані Махапрабу був один відданий на ім'я Двіджа Камалаканта. Параманандапурі Пурі взяв його з собою і пішов до Джаганадпурі. Дуже скоро Параманандапурі прийшов до помешкання Шичатані тані Магапрабу. Побачивши його, Господь надзвичайно зрадів. У великому любовному екстазі Господь вшанував лотосові стопи Парамананди Пурі, а Параманандапурі у відповідь у великому екстазі обійняв Господа. Шичатані чатані Магапрабу сказав Прошу, зроби мені ласку, і залишися зі мною, обравши притулком джаганат пурі. Парамананда Прі відповів. Я теж хочу залишитися з тобою, тому я й прийшов з Бенгалії, голоди, до Джаганатпурі. У Навадвіпі матіршачі та всі інші віддані дуже раділи, почувши про твоє повернення з Південної Індії. Усі вони йдуть сюди, щоб побачити тебе. Та я, зрозумівши, що то ще річ не скоро, наддав ходи і самотою швидко подолав весь шлях. В оселі Кашемішри була одна кімната, в якій ніхто не жив, і Шичатані Магапрабу запропонував її Парамананді Пурі. Також він дав Парамананді Пурі слугу. 102. Наступного дня прийшов також Сваруб Дамодар. Сварупда Дамодар – це дуже близький друг Шичатані Магапрабу і океан трансцендентних смаків. Пояснення. Сварупа – це одне з імен Брамачарі в учнівській послідовності Шанкарачарії. Видична культура визначає 10 імен для сан'ясі, і якщо брамачарі прислуговує сан'ясі на ім'я Тірта чи Ашама, заведено, щоб він мав титул Сварупа. Дамодар Сваруп до того жив у Навадвіпі і його звали Порушоттамачарья. Потім він пішов до Варанасі і прийняв сан'ясу від сан'ясі з титулом Тірта. Хоча ім'я Сварупа він отримав на ступені брамачарі, він не змінив імені, прийнявши сан'ясу. Насправді, як сан'ясі він мав би звати Тірта, але він волів залишити собі свій перший титул Брамачарі – Сварупа. 103. Коли Сваруп Дамодар жив у надвіпі, під опікою Шичатані Магапрабу, його звали Порошоттамагачар'я. Побачивши, що Шичатані Магапрабу прийняв зречений ступінь життя, Порошоттамагачар'я наче зійшов з розуму і відразу пішов до Варанасі, щоб теж прийняти сан'ясу. Посвятивши його на сан'ясу, його духовний вчитель Чатан-Нянанда-Бхараті сказав йому «Читай Веданта-Сутру і навчай її інших». Модар був дуже відречений і був великий вчений. Серцем і душею він віддався під притулок Верховного Богоособи Шрі Крішні. Він жадав поклонятися Шрі Крішні без перешкод і через те майже в божевіллі прийняв зречений ступінь життя. 108. Прийнявши сан'ясу мачаря. Пішов за правилами, обрізав чуб і знявся ще не шнур. Але не вбрався у шафрановий одяг. Також він не взяв титул санясі, а залишився як найштий брамачарі. Пояснення. Життям у зреченні керують певні приписи. Треба провести вісім різновидів шрадги. Треба зробити узливання предкам і скласти жертву віраджа Гома. Тоді треба обрізати пасмо волосся на тім'ї. Яке зветься Шіка, і зняти священний шнур. Це підготовка до прийняття саняса. І Сворубдамудар все це зробив. Однак Порошота Мачар'я не взяв шафранового одягу імені санясі чи данди, залишивши собі своє ім'я Брамачарі. Насправді, Порошота Мачар'я формально не прийняв саняси, він просто зрікся світського життя. Він не хотів обтяжувати себе умовностями життя санясі. Єдине його бажання було поклонятись Господові Шрі Крішні без перешкод, і тому серцем та душею він прийняв зречений ступінь, але не приймав пов'язаних з цим ступенем формальностей. Відректися означає не робити нічого поза служінням Верховному Боговій особі Шрі Крішні. Коли людина діє на цій основі, намагаючись задовольнити Верховного Богового особу, вона і сан'ясі, і йогі, це підтверджено в Багладгіті 6.1. Верховний богособа сказав, Хто не прив'язаний до плодів своєї роботи і хто працює згідно зі своїм обов'язком, той перебуває на зреченому ступені життя і є справжній містик, а не той, хто не розпалює вогню і не виконує ніякої роботи. 109. Взявши дозвіл у свого сан'яс гуру, Сорбдамодар пішов до Нілачали і віддався під притулок Шича та Переповнений екстатичною любов'ю до Крішни, він день і ніч насолоджувався трансцендентними смаками любовного служіння Господу. Сорбдамодар являв собою вершину всієї вченості, але не обмовлявся ні до кого навіть словом. Він просто залишався на самоті і ніхто не знав, де він. Ший Сорбдамодар був уособленням екстатичною любові і був повністю обізнаний з трансцендентними смаками стосунків з Кришною. Він був прямий представник Ши Чайтанні Магапрабу, немов його другий прояв. Якщо хтось писав книжку або складав вірші чи пісні і хотів прочитати їх перед Ши Чайтаннією Магапрабу, спочатку їх читав Саруб Дамодар і виправляв написане. Тільки тоді Ши Чайтанні Магапрабу погоджувався слухати. 113. Бакті Сіданта Віруда Арасаба Сунідина Гайпраборучити раулас. Свічатані Магапрабу не було до серця слухати книжки чи вірші, які суперечили остаточним істинам відданого служіння. Господь не любив слухати твори, де була Расабгаса, Змішання трансцендентних смаків. Пояснення. Бакті Сіданта Віруда стосується тверджень, які суперечать принципу єдності в розмаїтті, тобто філософії, що має назву Ачинтя Бгеда бхеда, бхеда» одночасна єдність і відмінність. А Расабаса – це те, що схоже на трансцендентний смак, але насправді ним не є. Чисті вайшнави повинні уникати цих речей, що несумісні з відданим служінням. Ці хибні ідеї, по суті, являють собою відповідник філософії Майвади. Той, хто дозволяє собі пускатись у філософію майвади, поступово падає з рівня відданого служіння. Змішання смаків Раса Баса, врешті-решт, приводить до пракрита сахаджії і дуже легковажного ставлення до відданого служіння. Або ж через це можна стати членом громади Боула і поступово привабитись матеріальною діяльністю. Тому що читання Магапрабу порадив нам уникати бакті данта Віруди та Раса Баси тримаючись осторонь, від них відданий зможе зберігати чистоту і не падати. Всі віддані повинні стерегтися Бахті Сідан та Віруди і Расабаси. 114. Сфорубна мандар Госамі мав зазвичай перевіряти всі твори, дивлячись, чи правильні їхні висновки. Тільки після того він дозволяв, щоб їх читали перед Шрі читанням Магаправу. Пояснення. Шіла Бахтісіданта Сарасатітакор каже, що якщо якась річ заважає віданому служінню, то цю річ слід вважати нечистою. Чисті відані Господа не приймають нечистих принципів. Нечисті відані визнають расабасу чи змішані суперечливі смаки, а також інші принципи, що не сприяють поступові на шляху Бахті. Послідовників таких засад ніколи не слід вважати за чистих відданих. Расабаси дотримуються багато громад, і звичайні люди іноді поклоняються представникам цих громад. Але ті, хто погоджується з висновками Расабаси та Бакті Сідан та Віруди, ніколи не можуть бути визнані за відданих Шрій Чайтані Магаправу. Сорубдамодар Госамі ніколи не визнавав таких людей за Голдія Вайшнавів і навіть не дозволяв їм зустрічатися з Верховним Господом Шрій Чайтанією Магаправу. 115. Ші Дамодар читав поеми від Дяпаті та Чандідаси, а також шрі Гіта Говінду Джаядеви Коли він співав пісні з них, це сповнювало Ші Четаню Магабрабу великим щастям. Соруп Дамодар на музиці знався як Гандгарви, а в духовних бесідах він був наче Бріхаспаті – священник півбогів на небесах. Отже, варто визнати, що ніхто не міг зрівнятись із Сарупою Дамодарою. Пояснення. Соруб Дамодар Госамі дуже добре знався на музиці, а також на ведичних писаннях. За його майстерний спів та музичний талант, Шрі Чатані Магапрабу називав його Дамодарою. Ім'я Дамодар дав йому Шрі Чатані Магапрабу, додавши до імені, яке йому дав Сан'язгуру. Отож, його стали називати Сорупою Дамодарою або Дамодарою Сорупою. Він склав книжку з музики за назвою Сангіта Дамодара. 117. Шрі Сарупа Намудара був дуже дорогий Адвайті Ачар'ї та Нітянанді Прабу і був самим життям усіх відданих на чолі із шивасу Басою Коли Сарупа Намудар прийшов до Джаганатпурі, він кинувся в поклоні до лотосових стіп Шича та і продекламував вірша. 119. Ело дхуни такей дая амодая самйат шастра вивадая расадая чіттар пітунмадая сасват бхакті винодая самадая мадхурья марьядая ши чайтаннядая нидета вадая буят амантодая Шрі Чайтані Магабрабу, нехай зійде Твоя благословенна милість, що легко розвіює весь матеріальний смуток, наповнюючи все чистотою і блаженством. Воістину Твоя милість пробуджує трансцендентне блаженство і затьмарює всі матеріальні насолоди. Твоя благословенна милість усуває всі суперечки та розбіжності, що виникають між різними писаннями. Твоя благословенна милість проливає потоки солодких трансцендентних смаків, сповнюючи серце захватом. Твоя милість, сповнена радості, завжди надихає на віддане служіння і звеличує кохання до Бога. Нехай з твоєї безпричинної милості в моєму серці пробудеться трансцендентне блаженство. Пояснення цей важливий вірш. Шийча читання Чандруда 8.10 описує окремі аспекти безпричинної милості Господа. Шіла Бакті Сіданта Сарас Такур пояснює, що Шийча читання Магапрабу найщедріший богособа роздає свою безпричинну милість з умовленим душам трьома шляхами. У матеріальному світі всі живі істоти похмурі, бо всім завжди чогось бракує. Живі істоти ведуть важку боротьбу за існування і намагаються полегшити свої страждання, вичавлюючи з життя в цьому світі якомога більше насолоди. Але спокійно насолоджуватись живій істоті ніколи не вдається. Перебуваючи в скруті, істота іноді шукає прихильності Верховного Бога особи, але матеріалістам здобути її важко. Проте, коли з ласки Господа-матеріаліст розвиває свідомість Кришни, до нього долинає Аромат лотосових стіб Господа, і ось тоді Він може звільнити світ страждань. Завдяки трансцендентному зв'язку з лотосовими стопами Господа розум такої людини очищується і вона усвідомлює природу любовного служіння Господові. Існує багато різних писань, і вони часто пантеличать свого читача. Але коли людина отримує милість Господа, її спантеличення минає. Милість Господа не лише залагоджує всі розбіжності між писаннями, а і пробуджує в людині трансцендентне блаженство, даруючи повне вдоволення. Занурившись у трансцендентне любовне служіння Господові, зумовлена жива істота не перестає служити лотосовим стопам Господа. Якщо комусь пощастило бути зануреним в таку діяльність, завдяки цьому зростає його трансцендентна любов до Крішни. Це його повністю очищує і сповнює трансцендентним блаженством і природним для духовної душі захватом. Так проявляється в серці відданого трансцендентна безпричинна милість Господа Крішни. На цьому рівні для відданого вже не існує матеріальних потреб. Розчарування, що незмінно супроводжує матеріальні бажання, також зникає. З милості Господа Відданий піднімається до трансцендентного становища. І тоді він починає відчувати трансцендентні настрої духовного світу. Його віддане служіння стає непохитним, і він присвячує себе трансцендентному любовному служінню Господові з великою рішучістю. Все це разом пробуджує в серці відданого любов до Крішни. Спочатку в зумовленої душі немає свідомості Крішне, і матеріальна діяльність – Завжди завдає їй смутку. З часом, потрапивши в товариство чистого віданого, вона зацікавлюється абсолютною істиною. Так вона береться до трансцендентного служіння Господові. Далі, з ласки Господа, всі її хибні уявлення розвіюються, а серце очищується від усієї матеріальної скверни. Тільки тоді в ній пробуджується радість трансцендентного блаженства. З милості Господа відданий стає цілковито переконаний у цінності відданого служіння. Коли відданий набуває здатності всюди бачити ігри Господа, він повністю утверджується в трансцендентному блаженстві. Такий відданий звільнюється від усіх матеріальних бажань і проповідує Господню славу по всьому світі. Ця діяльність у свідомості Кришни відмежовує відданого від матеріальної діяльності та від прагнення звільнитись, бо він щокроку, відчуває свій зв'язок із Верховним Богом-особою. Хоча іноді такий відданий може жити як сімейна людина, матеріальне існування не впливає на нього, тому що він постійно занурений у віддане служіння. Тому кожному рекомендовано взяти притулок у відданому служінні і так стати щасливим та звільненим. 120. Шича Таням підвів Соропу Домодару і обійняв його. Обидва забулися у любовному екстазі. Коли обоє опанували себе, Шийчатані Магапрабу заговорив до Сорупи Дамодара. Шийчатані Магапрабу сказав, «Мені сьогодні приснилося, що ти прийшов. Це велике щастя. Я був, наче сліпець, але твій прихід повернув мені зір. Сорупа сказав, «Дорогий Господи, будь ласка, вибач мені мою образу. Я залишив твоє товариство і пішов в інше місце». Це була велика помилка. Дорогий Господи, я не маю навіть дрібки любові до твоїх лотосових стіп. Інакше, як би я зміг піти до іншої країни? Я останній грішник. Я залишив твоє товариство, але ти не залишив мого. Своєю милістю, мов налегачем, ти зв'язав мене за шию і привів назад до своїх лотосових стіп. Потому Сарубдамудар вшанував лотосові стопи Нітянанди Праву, а Нітянанда Праву на відповідь обійняв його в любовному екстазі. Вшанувавши Нітянанду праву, Саруб Дамудар належно привітав Джагадананду, Мукунду, Шанкару та Саробауму. Сарупдамудар молитовно вшанував лотосові стопи парамананди Пурі, а той відповів, обійнявши Сарупу з екстатичною любов'ю. Шичатані Магапрабу дав Сорупі Дамодарі житло в безлюдному місці і наказав слузі забезпечувати його водою та всім потрібним. Наступного дня Шийчатані Магапрабу сидів разом зі всіма відданами, яких очолював Сараубома Батачар'я, і розмовляв з ними про крішнені розваги. Тут перед ними з'явився Говінда і, поклонившись, смиренно сказав, «Я слуга Ішварипурі». «І мене звати Говінда. Я прийшов сюди з наказу духовного вчителя». Перед самим своїм відходом із цього смертного світу і досягненням найвищої досконалості Ішварапурі сказав мені, щоб я йшов до Шичатані Магапрабу прислужувати йому. Кашішвара також прийде сюди, відвідавши всі святі місця. Однак я, виконуючи наказ духовного вчителя, поквапився прийти до твоїх лотосових стіп. Шичатані Магапрабу відповів, Мій духовний вчитель Ішварапурі завжди обдаровує мене своєю батьківською любовною турботою, тому зі своєї безпричинної милості він послав сюди і тебе. Чуючи це, сиробом Батачар'я, запитавши й читання магапрабу Чому Ішварапурі тримав слугу з родини Шудр? Пояснення. Кашішвара і Говінда були особисті слуги Ішварапурі. Після відходу Ішварапурі Кашішвар пішов відвідати всі святі місця Індії. Говінда, корячись наказу духовного вчителя, відразу ж пішов взяти притулок у ший Четані Магапрабу. Говінда походив із родини Шудр, але отримав посвято від Ішварапурі і тому безсумнівно був брамана. Тут Сарабома Батачаря запитавши Ши Мааправу, чому Ішварапурі взяв учня з родини Шудр. За смріті шастрою, яка містить приписи щодо влаштування системи Варнашама, брамані не слід брати учня з нижчих каст. Іншими словами, він не повинен брати за слугу чатрію, вайшію чи шудру. Якщо духовний вчитель приймає таку особу, він осквернюється. Тому Сарабома Батачаря запитує, чому Ішварапурі прийняв слугу чи учня, народженого в родині Шудр. Відповідаючи на це запитання, Шийчатанні Магапрабу сказав, що його духовний вчитель Ішварапурі був наділений такою могутністю, що не поступався верховному богою особі. Отже, Ішварапурі був духовний вчитель всього світу. Він не був слугою жодних світських правил чи приписів. Вповноважений духовний вчитель, як от Ішварапурі, може дарувати милість кому завгодно, незалежно від касти чи віросповідання. З цього можна зробити висновок, що на вповноваженого духовного вчителя, який наділений владою від Крішни і свого власного гуру, слід дивитися як на того, хто перебуває на одному рівні з самим Верховним Богом особою. Це присуд Вишванада Чакроварті. Сакшат Грітвена: Вповноважений духовний вчитель не поступається гарі Верховному Богові особі. Гарі вільний діяти як йому завгодно, і так само вільний діяти вповноважений Духовний вчитель. Як Гарі не підлягає світським правилам та приписам, так і духовний вчитель, якого він вповноважує, їм не підлягає. Згідно з читанням Шаритамрітою Антя 7:11 Кришна Шакті війна Нагетара Правартана авторитетний духовний вчитель, що отримав повноваження від Кришни, здатний поширювати славу святого імені Господа тому, що наділений від Верховного Богоособи. Владою представляти Його, У світських справах кожен, хто має владу представляти свого господаря, може діяти від його імені. Так само духовного вчителя, що через свого істинного духовного вчителя отримав повноваження від Крішни, слід вважати майже невідмінним від самого верховного бога особи. Такий смисл слів Сакшат Гарітвина. Саме тому, що читання Магаправу – описуючи дії Верховного Бога особи та істинного духовного вчителя, проказує далі слова. 137. читання Магапрабу сказав «І Верховний Бог особа, і мій духовний вчитель Ішварапурі цілковито незалежні. Тому ні милість Верховного Бога особи ні милість і Шварипурі не підпорядковується ніяким видичним приписам чи правилам. Милість Верховного Бога особи не можуть обмежити рамки каст і вірусповідань. Відура Дурабу Шудра, однак Кришна обідав у нього вдома. Милість Господа Кришни залежить тільки від любові. Зобов'язаний тільки любові відданого, Господь Кришна діє цілком незалежно. Пояснення. Господь Шрі Кришна, Верховний Богособа, милостивий, але Його милість не залежить від світських правил та приписів. Він залежить у своїх діях тільки від любові і ні від чого іншого. Служити Господу можна з любові або з шани. Коли віданий служить з любові – це прояв особливої милості Господа. Коли віданий служить із шани, виникає сумнів, чи справді тут – Проявляється милість Кришни. Коли проявляється милість Крішни, вона не залежить від жодних рамок касти чи віросповідання. Ши читання Магапрабу хотів пояснити Сарабамі Батачарі, що Господь Кришна духовний вчитель кожного і що він не зважає на матеріальні касти чи віросповідання. Для цього ший читання Магапрабу навів приклад того, як Господь Кришна пообідав у домі Відури, що споходження був шудра. Так само Ішварапурі, вповноважений духовний вчитель, міг виявити милість кожному. Отож, він прийняв Говінду, дарма що хлопець народився в родині Шудр. Коли Говінда отримав посвято, він став браманою і був допущений особисто слугувати Ішваріпурі. У Гарі Бактіві Віласі, Ші Санатана Госвамі стверджує, що кожен, хто отримав посвято від істинного духовного вчителя, відразу стає браманом. Несправжній духовний вчитель не здатний перетворити людину на брамана. Але авторитетний духовний вчитель може це зробити. Це судження Шастр, Шиї Чайтані Магапрабу і всіх Госвамі. 140. Підсумовуючи, можна сказати, що взаємини з Верховним Богом-особою, засновані на любові, дають щастя – у багато мільйонів разів більше за щастя, яке дають стосунки, засновані на шані і благоговінні. Відданий, просто почувши святе ім'я Господа, поринає в трансцендентне блаженство. 141 Сказавши це, що й читання Магаприво обійняв Говінду і Говінда у відповідь шанобливо Поклонився лотосовим стопам ший читані Магапрабу. Тоді ший читані Магапрабу знову заговорив до Срабоми Ботачарї. Зважно ось що. Слуга духовного вчителя для мене завжди гідний найбільшої шани. З огляду на це не годиться, щоб слуга мого гуру особисто прислужував мені. Однак духовний вчитель дав такий наказ Як мені бути? Пояснення. Всі слуги чи учні гуру – це духовні брати, а духовного брата треба завжди поважати, ставлячись до нього як до прабгу, тобто повелителя. Ніхто не має права зневажати свого духовного брата. З огляду на це Ши читання Магаправу запитав Сараобому Батачарю, що йому робити з Говіндою. Говінда був особистим слугою Ішвари Пурі духовного вчителя Шрі Чайтані Магапрабу, а тепер Ішварапурі наказав Говінді стати особистим слугою Шрі Чайтані Магапрабу. Що слід було вчинити? Таке запитання Шрі Чайтані Магапрабу поставив перед Сарабомою Батачарією своїм досвідченим другом. 144. Сарабома Батачарія сказав, «Наказ духовного вчителя має надто велику силу, щоб ним можна було знехтувати». Це проголошують шастри, явлені писання. 145. Сасусуруван, матери барагавейна, пітурні, юга, прахритам, двіша, два, пратягрехід, аграджеша, санамтад, агіагуру нам євича Отримавши наказ від батька Парашурама вбив свою матір Ренуку, значить, та була йому ворогом. Коли Лакшман, Молодший брат господара Мачандри почув про це, він одразу став до служіння своєму старшому братові і скорився його наказом. Наказові духовного вчителя слід коритись, не роздумуючи. Пояснення. Це цитата з Рагу 14.46. Звернені до сіти слова господара Мачандри, наведені нижче, взято з Рамайни. Айодья Канда, 22.9. Ніревічарам Гурорагя, Майя Карі Магадмана, Ше Ва -ча -ма -ма -ча -й наказ великої особи, як оце батько, слід виконувати, не роздумуючи, бо такий наказ дарує щасливу долю нам обом. Зокрема, це дарує щасливу долю мені. Коли Сарамонова Ватачар'я сказав це, Шича Тані Магапрабу обійняв Говінду і доручив йому служіння своєму тілові. Всі поважали Говінду як найдорожчого слугу Шича Тані Магапрабу – а Говінда служив усім вайшнавам і дбав про їхні потреби. З Говіндою завжди були Гаріда старший і Гарідас-молодший, два музики, а також Грамай та Нандай. Усі вони були поряд з Говіндою, щоб прислужувати Шиї чайтанні Магапрабу. Отож, межі щастя Говінди не визначити нікому. Наступного дня Мукундадата повідомив Шиї чайтанні Магапрабу. «Прийшов брамананда бараті, щоб побачитися з тобою». Мукунда Дата запитав Господа: Привезти його сюди? Шичатані Махапрабу сказав: Брамананда Бараті мені наче духовний вчитель, ліпше буде, щоб я пішов до нього. Сказавши це, Шичатані Махапрабу зі своїми відданими прийшов до Брамананди Бараті. 154. Брамананда прияче мріга чармамбра, тагадекі прабудука пайла антара. Коли читання Магапрабу та його віддані підійшли до Брамананди Бараті, вони побачили, що він вдягнутий в оленячу шкуру. Коли читання Магапрабу побачив це, йому зробилось прикро. Пояснення. Брамананда Бараті належав до Шанкара Сампрадаї. Титул бароті вказує на члена одного з десяти класів санясі цієї сампродаї. Коли людина зрікається світу, заведено, що вона вкриває тіло оленячою шкурою або луб'ям дерева. Цього навчає Іману самхіта. Але якщо саньясі, що зрікся світу, просто носить оленячу шкуру, а духовно не розвивається, він перебуває в омані своєї гордині. Шитання Ши Магабу не припало до вподоби, що. Брамананда Бараті носить оленячу шкуру. 155. Побачивши Брамананду Бараті, вдягнутого в оленячу шкуру, читання Магапрабу вдав, що не бачить його. Він запитав Мукунду Дату. «Де Брамананда Бараті, мій духовний вчитель?» Мукунда Дата відповів. «Ось же Брамананда Бараті перед тобою». Господь відповів. «Ти помиляєшся, це не Брамананда Бараті». Ти, мабуть, говориш за когось іншого, бо це аж ніяк не Брамананда Бараті. Ти просто не знаєш, чому б це Брамананді Бараті вдягати оленячу шкуру? Коли Брамананда Бараті почув це, він подумав, що її читання Магапрабу не до вподоби, що я вдягнутий в оленячу шкуру. Визнаючи свою помилку, Брамананда Бараті подумав, він сказав правильно, я надягнув цю шкуру задля престижу я не зможу подолати океан невігластва, просто надягаючи оленячу шкуру. Віднині я більше не вдягатиму цієї шкури. Щойно Брамананда Бараті вирішив це про себе, що читання Магапрабу, розуміючи, що в нього на думці, відразу послав по вбрання сан'ясі. Щойно Брамананда Бараті зняв свою шкуру і вдягнув шати сан'ясі, що читання Магапрабу підійшов до нього і віддав шану його лотосовим стопам. Браман бараті сказав, «Своєю поведінкою ти даєш приклад усім людям. Я не робитиму нічого, що суперечило б твоїй волі. Інакше ти не відчуватимеш до мене поваги і будеш мною нехтувати. Ось чого я боюсь. Зараз я бачу два брамани. Один браман – це Господь Джагнат, що не рухається, а другий браман, що рухається – Господь Джаганат – це арча вікрага, божество для поклоніння. І нерухомий браман – це він. А ти, Господь, ший читання Магапрабу, і ти рухаєшся. І тут, і там ви обидва – єдиний браман, володар матеріальної природи. Але ти граєш дві ролі – рухому і нерухому. Отже, у Джаганатпурі, по Рушоттамі, зараз живе два брамани. З цих двох браманів ти маєш світлу шкіру, а другий, господь Джаганат, чорнувату. Ви обидва звільняєте весь світ. Господь Ши Читання Магапрабу відповів. Сказати правду з твоєю появою у пурі тепер таки два брамани. І брамананда, і Горагарі рухаються, а чорнуватий господь Джаганат сидить непорушно. Поясни. Брамананда Бараті мав на увазі, що між Верховним Господом і Дживою немає різниці, а читання Махабрабу тим часом хотів довести, що він сам і Брамананда Бараті дживи. І що, хоча дживи є браман, їх багато, однак Верховний Господь, верховний Браман, один. З іншого боку, Брамананда Бараті хотів також довести, що Джаганат і шичатання Махабрабу це один верховний Богособа але ще й читанням Габрабу, виконуючи свою місію, рухається тоді, як Господь Джаганат здається непорушним. Так вони вели цю жартівливу суперечку. Нарешті Брамананда Бараті віддав цю справу на розсуд саробами ботачарі, щоб той виніс остаточний вирок. 167 Бараті Коге саробами Маддястагоя Інгарасони Амарняя Брамананда Бараті сказав, «Дорогий Сарабома Батачарі. будь ласка, стань за посередника у цій суперечці з логіки між Шичетаннім Гапрабу та мною». Брамананда Бараті вівдалі. «Жива істота локалізована в одному місці, а Верховний Браман пронизує все. Таке судження явлених писань». Пояснення. Брамананда Бараті привернув увагу Сарабома Батачарі, бажаючи, щоб той розсудив спір. Далі він сказав, що Браман, Верховний Господь, пронизує все. Це підтверджує Господь Кришна у Багавадгіті 13.3. У нащадку Барати, ти повинен зрозуміти, що я також перебуваю у всіх тілах і знаю їх, і що знанням називають розуміння тіла і того, хто його знає. Така моя думка. Верховний богособа у своєму аспекті параматми поширюється скрізь. Брама Самгита каже, «Андан Тараста чаян Тарастам» Силою своєї всепронизуючої природи Верховний Господь перебуває у Всесвіті, а також у всіх елементах Всесвіту. Він є навіть у атомі. Так Верховний Господь Говінда пронизує все. Натомість живі істоти дуже і дуже малі. Сказано, що жива істота має розмір одної десятитисячної долі кінчика волосини. Тому жива істота локалізована. Живі істоти тримаються на сяйві Брамана променях тіла Верховного Бога особи. 169. Ши читання Агапрабу очистив мене, забравши мою оленячу шкуру. Це доводить, що він всепронизуючий і всемогутній, а я підпорядкований йому. Пояснення. Тут Браманан Дабараті стверджує, що Ши Четаням верховний Браман, а він сам підпорядкований Браман. Такий самий опис подають веди. Ніттє, ніттянам, четанам, нам. Верховний богособа – це браман чи парабраман, головна з усіх істот. І Верховний браман чи богособа, і живі істоти – всі вони особи. Але Верховний браман – панівна особа, а живі істоти – підпорядковані. 170. Суварена варену хеманго варангашчанданангаді сання закриччама шанто ништа шанті параяна. Суварна – золота. Варна – маючи колір. Хема анга – чиє тіло скидається на розтоплене золото. Вара анга – маючи найпрекрасніше тіло. Чандана ангаді – чиє тіло намащене сандаловою пастою. Саня сакрит живуче життям на зреченому ступені. Шама – врівноважений. Шанта – вмиротворений. Нішта – відданості. Шанти – і спокою. Парайана – Найвищий притулок. Колір його тіла золотавий, і все його тіло, наче розплавлене золото. Кожна частина його тіла якнайпрекрасніше збудована і намащена сандаловою пастою. Прийнявши зречений ступінь життя, Господь завжди вмиротворений. Він непорушно втверджений у своїй місії оспівування Гари Кришна мантри, і так само непорушно втверджений у своїй філософії дуалізму та в своєму спокої. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату з Махабарати із Вішно Сагасрана Мастотри. 171. В тілі шийтані Магапрабу можна побачити всі ознаки, згадані в цьому вірші Вішну Сагасрана Мастотри. Його руки прикрашені сандаловою пастою і шнуром, що оповивав тіло божества Шрі Джаганати. Це його браслети. Вислухавши це, Сарабом Батачаря висловив свій присуд. «Браманандо Бараті, я бачу, що ти переміг!» Шрі Чатаням Агабрабу відразу ж докнувся. «Я погоджуюся з усім, що каже Браманандо Бараті. Я визнаю, що все це правда». Шича читання Магапрабу поставив себе в становище учня і визнав Брамананду Бараті за свого духовного вчителя, кажучи, у спорі з духовним вчителем учень неодмінно зазнає поразки. Брамананда Бараті відразу заперечив це. У випадку твоєї поразки справа не в цьому. Причина інша. Для тебе природно визнавати поразку перед своїм віданим. Є ще один прояв твоєї величі. Уважно слухай лише який. 175. Від самого свого народження я медитував на безособистісний Браман. Але відколи побачив тебе, я цілковито пізнав Кришну. Пояснення. Брамананда Бараті погодився з тим, що у суперечці між духовним вчителем та учнем природно перемагає духовний вчитель – хоча учень може наводити сильні аргументи. Іншими словами, слова духовного вчителя заведено шанувати більше за слова учня. З огляду на це, раз Брамананда Бараті посідав становище духовного вчителя, він узяв гору над Шича Танією Магапрабу, що вважав себе за учня Брамананди Бараті. Однак Брамананда Бараті повернув аргумент іншим боком і став на становище відданого Вказуючи, що ші читання Махабрабу верховний Богособа Кришна. Це означає, що Господь добровільно зазнав поразки з любові до свого відданого. Він зазнав поразки добровільно, бо верховного Господа перемогти не до снаги нікому. У зв'язку з цим звертають на себе увагу слова Бішме у Шімадбагаватам 1.9.37. Свані Ганама Пагая Мат Пратіг'ян Рітамаді Каратумава Плутора Таста Дрітарата Чаранов'я Я Чанадгур Харірі і Бхам Гатуттарія Щоб виконати моє бажання, він приніс у жертву свою обітницю. Зійшовши з колісниці і піднявши колесо від колісниці, він кинувся на мене, наче лев кидається на слона, щоб убити його, Аж у пориві з нього злетіли шати. Кришна пообіцяв не воювати в битві на Курукшетрі, Але Бішма, щоб примусити Крішну зламати свою обітницю, так запекло нападав на Арджуну, що Крішні довелося взяти колесо від колісниці і кинутись на Бгішму. Господь зробив це, щоб показати. Він підтримує свого відданого навіть ціною своєї власної обіцянки, Браунан на Бараті сказав. Спочатку свого життя я був прив'язаний до усвідомлення безособистісного Брамана. Але щойно я побачив тебе, я сильно привабився до бога особи Крішни. Отже, шичатання та це сам Господь Крішна, і тому Брамананда Бараті став його відданим. 176 крішна намаспуриму ке манин гитре крішна -да є Браманан Бараті говорив далі. Відколи я побачив тебе, я став відчувати присутність Господа Крішни у своєму розумі і став бачити його перед своїми очима. Тепер мені хочеться повторювати святе ім'я Господа Крішни. Мало того, у своєму серці я вважаю, що ти Крішна і тому дуже прагну тобі служити. Заради усвідомлення богоособи Білваман Галтакор покинув усвідомлення безособистісного духу тепер я бачу, що я змінився і перебуваю в такому ж становищі, як і він. Пояснення. У першій частині свого життя Біломанг Мангалтакур був імперсональний моніст і медитував на безособистісне Сяйво Брамана. Згодом він став відданим Господа Кришни, і у Бахтяра Самрита Сінду наведено його пояснення цієї зміни. Тут це вірш 178. Буває, що Відданий приходить до усвідомлення Багавана, верховної особи поступово, пройшовши нижчі рівні усвідомлення безособистісного брамана і локалізованої параматми, стан, якого досягає такий відданий, описує Прабодананда Сарасваті у Чайтанне Чандрамріті 5. Кайвальємна ракайте, трида сепуракаса пушпайте, дюрдан тендрекала сарпа патери, проткадан страяте, вишвампурна сукайте, відимахендрадіщакитайте, jatкарунякадакшавайба ватам, там Злиття воєдино із сяйвом Брамана здається нічим не ліпшою за пекло. Райські планети, обителі півбогів, здаються відданому фантасмагорією, щоб приборкати чуття, йоги вдаються до медитації. Але для відданого чуття наче змії з виламаними зубами. Відданому немає потреби приборкувати чуття, бо його чуття вже задіяні у служінні Господові. Через це його чуття не мають змоги діяти, як змії. В матеріально зумовленої істоти чуття сильні, як отруйні змії. Але коли чуття задіяні в служінні Господові, вони схожі на отруйних змій з вирваним жалом. І тому вже не становлять небезпеки. Весь світ для відданого стає незгірш вайкунти, бо відданий не має ніяких турбот. Він усе бачить як власність Крішни і не прагне нічим насолоджуватись сам. Він не прагне навіть становища Господа Брами чи Індри. Він хоче тільки все використовувати на служіння Господові і тому не знає ускладнень. Він перебуває в своєму первинному природному становищі. Все це стає можливим, коли людина дістає милостивий погляд Шрі Чайтанні Магаправу учєтання Чандрамріти є багато інших віршів, що ілюструють цю саму засаду. Дик курва 6. Тавача стравидam, і та кала калона на бахірват масуші, чайтан падам, буджа прияджено, єван на дигочара, читання 19, гораш чораса кала махарат копимети в равір'я, читання чен 60. Бейс про, без браман, відомо не дуже до смаку. Так звані приписи шастр також здаються йому порожніми. Є багато людей, які сперечаються з приводу шастр, але для відданого такі суперечки – це просто оглушливий галас. Завдяки впливовій Шичетані Магапрабу у відданого зникають всі ці проблеми. 178 адві таві ті паді кай ру пас я свананда сінга саналабда дік ша шат те на ке Брамананда Бараті підвів підсумок. «Хоча мене вшановували ті, хто йде шляхом монізму, і хоча я був посвячений у самоусвідомлення в системі йоги, мене силою перетворив на служанку». Якийсь лукавий хлопчак, що постійно жартує з гопі. Це вірш, який написав Біломангл Такур. Його зацитовано також у Бхакті Расамрита Сінду 3.1.44. 179. Читання, Мага, Прабу Коге Кришне, Томар Гара Примагой, Джаганита Пагаре, Таган Срі Кришна Спурой. Господь Четаня Магапрабу відповів, «Ти маєш глибоку екстатичну любов до Кришни». Тому, хоч би на чому зупинився твій погляд, це тільки поглиблює твою свідомість Кришни. Сарабома Батачаря сказав, твердження правильні у вас, у Бог. Кришна дає змогу побачити себе безпосередньо тільки зі своєї милості. Без екстатичної любові до Кришни його не вдасться побачити на власні очі. Тому безпосереднє бачення Господа Брамананда Бараті здобув з милості Ший Чайтанні Магаправу пояснення. Шрі Чайтані Магапрабу сказав, «Ти, Брамананда Бараті, піднесений відданий, що відчуває екстатичну любов до Верховного Господа, тому ти бачиш Крішну всюди. Сумніву немає». Сарабама Батачаря виступав за посередника між Шрі Чайтані Магапрабу і Браманандою Бараті. І він розсудив, що піднесений відданий, як оце Брамананда Бараті, бачить Крішну з милості Крішне». Крішна сам постає прямо перед зором піднесеного віданого. Брамананда Бароті був піднесений віданий і тому бачив Крішну в образі Ши і Чайтані Як про це сказано в Брама Самхіті 5.38: я поклоняюсь предвічному господеві Говінді, що його завжди бачить відданий, чиї очі зволожені бальзамом любові. У своєму вічному образі Шемасундари Господь постає перед зором відданого в його серці. Прабукоги Вішну Вішну Кіко Госар Вабама Атістуті Гоєї Ніндаралакана Ши читання Магапрабу сказав: Саробом, батачарі, що ти говориш? Господи вішну, врятуй мене. Така похвала це просто інша форма зневаги, пояснення. Ший читання Магапрабу був дещо збентежений словами, батачар'ї і тому промовив ім'я вішну, щоб врятувати себе. Тут Господь засвідчує, що якщо комусь підносять надмірну хвалу, то це просто інша форма зневаги. Тому Господь заперечує проти цих в лапках образливих слів. З цими словами Шри Чайтані Магапрабу забрав Брамананду Бараті з собою до своєї оселі. Відтоді Брамананда Бараті залишався із Шри Чайтані Магапрабу. Згодом до них приєднались Рамабадра Ачаря та Багаван Ачаря. Покинувши всі інші обов'язки, вони залишились під опікою Шри Чайтані Магапрабу. Наступного дня прийшов також Кашішвар Госай – і залишився із Шича Танію що зустрів його з великою повагою. Кашішвар супроводжував Шича Танію до храму Джаганадхи. Він йшов перед Господом через натовп і стримував людей, щоб вони не торкались до Господа. Як усі річки течуть до моря, так усі віддані з усієї країни врешті-решт прийшли під притулок Шича Тані а що всі віддані прийшли до Господа Шичатані Махапрабу Магапрабу по притулок, Господь проявив до всіх милість і залишив їх під своєю опікою. 189 Ось так я розповів про зустріч усіх вайшнавів із Ши Чайтанію Магапрабу. Кожен Хто почує цей опис, врешті-решт, досягне притулку біля його лотосових стіп. 190. Ширу парагоната Джараша Чайтання чаритамрита Кришнадаса. Молячись при лотосових стопах Ширупа та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю ши читання чаритамриту, ідуче їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрій Чайтання Чарітамрити Мадьяліли 10 глави, що розповідає про те, як Господь зустрівся з усіма вайшнавами, повернувшись із Південної Індії до Драганатапурі.